Haleluya. Tunataka kuwakaribisha na wazetu ambao kwa njia ya mtandao popote pale walipo Olimwnguni na wale ambao mnatusikiliza kupitia radio wapo, radio upendo ambao zinatangaza matangazo yake kutoka jijini hapa Dar es Salaam. Lakini pia na wale ambao mnatusikiliza kupitia radio sauti ya njiri. inayotangaza matangazo yake kutokea jijini Moshi na pia wale ambao kupitia radio ya HHC Alive ambao wanatangaza matangazo yao kutoka jijini Mwanza wote tunawakaribisha tuko Dar es Salaam tuna siku tatu siku ya leo kesho na kesho kutwa, na siku ya kesho tunaosubuhi na jioni kwa hiyo tenga muda wako mweleze na mtu mwingine ili tuweze kushirikiana mambo haya bwana Yesu asifiwe kufunika macho yako tuombe Mungu liye hai sifa na heshima ni za kwako Jina lako na melele kwa sababu wewe ni Bwana. umetupa nafasi hii. na Nasalita kwa sababu wewe peke yako ndiyo utatutuzia ili tuweze kuitumia vizuri chini ya uongozo wa roho wako mtakatifu. Sifa na heshima kwako kwa. katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Watutuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Somo ambalo Mungu amenipa lina kichwa kinachosema namna ya kujitoa toka madhara ya viti vya enzi namna ya kujitoa toka madhara ya viti vya enzi vya miungu juu ya mashafa namna ya kujitoa toka madhara ya viti vya enzi vya miungu juu ya maisha yako hiki kikiwa ni kipindi chetu cha kwanza lengo la somo hili ni kuongeza kiwango cha uhuru wako wa kiroho kuongeza kiwango cha uhuru wako wa kiroho kama mkristo ili ufikie kiwango cha mafanikio ya kimaisha ambacho Mungu amekupangia ukifikie Lengo la somo hili kuongeza kiwango cha uhuru wako wa kiroho kama mkristo, kuongeza kiwango cha uhuru wako wa kiroho kama mkristo, ili uweze kufikia kiwango cha mafanikio ya kimaisha, ambacho Mungu amekupangia ukisikii. Bwana Yesu asifiwe ninapoweka masuala ya utangulizi au ninapoweka maneno ya awali somo kama hili si somo ambalo ungetaka kulifundisha katikati ya watu wengi namna hii na kwa siku chache lakini unapoona Mungu ana weka msitizo ndani uweze kuachilia somo la namna hii katika mazingira ya namna hii ili kila mtu apate kusikia ujue ya kwamba nchi na watu wanaosikia na kanisa limeingia msimu mwingi ambao unahitaji maarifa zaidi ya kiroho ili watu waweze kutembea katika uhuru wote ambao Kristo ameukusudia kwa ajili ya watu wake bwana yesu asifiwe Na saa nyingine tunapotizama somo kama hili si watu wengi sana huwa wanatega masikio kusikia au ni kwa sababu hawajawahi kusikia na somo ya stail hiyo au hawajui yanawahusu kwa namna gani Lakini kama Mungu ameweka mzigo ndani yako wa kutafuta uso wa Mungu kwa ajili ya kupata majibu ya maisha tulionayo kila siku kama wengine Mungu aliyotupa mzigo huo wa kuamini ya kwamba ndani ya Biblia kuna majibu yote ambayo tunahitaji kuyapata juu ya matatizo na juu ya viwango vya maisha tulivonafu. Lakini pia ni hatari sana kwa sisi kama wakristo kuangalia uhalisi wa neno la Mungu na jinsi lile neno linavyoonekana kwetu na kama halionekani kwetu tumechukua hatua gani ya kwenda mbele za Mungu na kumuuliza tumekoa moja kwa mfano ukiangalia kitabu cha tatu cha Yohana waraka wa tatu wa Yohana ile sura ya kwanza mstarule wa pili. Waraka watatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili utaona yule mzee Yohana akiandika akisema mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwe Ukisoma mstari kama hii ukapata nafasi pia ukasoma kile kitabu cha warumi sura ya nane, mstari wa na saba, utakuta neno linasema lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Halafu utaenda ukaangalia wa filipi 4:13 utakuta mstari unaosema nayeweza mambo yote katika yeye anitia nguvu na kupitisha kwenye mistari hii kwa maksudi Haiko kwenye somo ninalokuenda nalo lakini iliko kwenye utangulizi. Ya kwama. Haya maneno yaliyoko ndani ya Biblia ya staili hii ni maneno halisi. Ambayo yanatakiwa yaonekane kwenye maisha ya watu wa Mungu kihalisia hii kama anasema tunayaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu alafu ujikute kuna mambo mengine hatuyawezi wakati tunaye ndani ya mio yetu inaandesha kuna shida mahali sana hatuwezi tukasoma ya kwamba naende katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda wakati tunajua saa tunakuwa na maisha ya kushindwa Na wakati mzee Yohana anaomba kwamba tufanikiwe katika mambo yote na na afya sete. Kama vile roho zetu zifanikiwe afya. Nasi tunajua kwamba kuna maeneo katika maisha yetu tumekwama kimafanikio. Ha haya si maneno yaliyoandikwa kwa ajili ya kupamba Biblia. Ha haya si maneno yaliyoandikwa kwa ajili ya kupamba Ukristo ili watu waone Ukristo kwamba ni mzuri sana wavutike naye. Haya ni maneno halisi ambayo ni matokeo ya kazi ya Yesu pale msarabani. ambayo yanatakiwa ajitokeze ya katika maisha ya kila mtu anayemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake na kuamini ya kwamba kazi ya pale msarabani haikuwa bure ilikuwa ni kwa ajili ya msaada wake Bwana Yesu asifiwe Hallelujah Hallelujah Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 8 mstari wa 32 mtaifahamu kweli na hiyo kweli tutawaweka huko na ukasoma Yohana 17:17 anasema watakase kwa ile kweli na neno lako ndio kweli Bwana Yesu asifiwe lengo la somo hili ambalo nataka kukufundisha ni kuongeza kiwango cha uhuru ulio nao katika Kristo Yesu. Kwamba kadri utakavyokuwa unapata hili neno, ndani yako Mungu atakuwa anaweka uhuru fulani. Kwa sababu ile kweli unayoifahamu inakufungua ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kweli ambalo neno la Bwana likifungua uhuru ndani yako, unakuwa na mazingira ya kukusaidia kwanza kukua mpaka kile kiwango cha chamaisha ambacho Mungu amekupangia wengi wanazaliwa na wanakufa hawajafikia kile kiwango ambacho Mungu alikikusudia kwa ajili ya Bwana Yesu asifiwe Ninaishi sana kujisingizia kunapokuwa na vurugu wakasema nimeshindwa kulima kwa sababu kuna vita mjini Nimeshindwa kwenda kazini kwa sababu kuna gasi ya mtaani. Lakini kunapokuwa na uhuru kuna na amani ukashindwa kulimba kuna cha kujitetea. Kunapokuwa na uhuru na amani ukashindwa kwenda kazini ya kufanya kazi huna kitu cha kujitetea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mara kwanza tulipopata nafasi ya kwenda nchi ya Israel. kati ya jambo ambalo lilinisumbua ni utofauti wa mafanikio yao na mafanikio yetu. Kwa sababu wao wamepata uhuru mwaka moja 1948. Kwa ajili tujapishana sana kimiaka kama nchi. Tujapishana miaka kumi michache tu. Na wao maisha yao mazingira yao ni vita. karibu muda wote. Asilimia 80 ya, ya nchi ni jangwa. Asilimia 60 ya maji wana, ya kunywa wanaagiza kutoka nje. lakini wana maendeleo. Mtu kuliko kuliko yakwetu. Wanapeleka matunda nje ya nchi mengi kuliko sisi. Wakati sisi tuna ardhi kubwa kuliko ya yakwetu. Hili shida pasula ya kwamba katikati vzurubu walio naye bado wameweza kuendelea kwa kiwango hicho. Ni kitu gani ambacho kinaweka watu wanaokaa kwenye na utulivu wasitumie hiyo amani na huo uhuru vizuri kwa ajili ya kuongeza speed ya kufanikiwa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Zakapo watu naendelea na ile somo utayakumbuka haya maneno niliyosema. Labda nitakuwa nayerudia hapo na pale. Lakini kwa siku hii ya leo ya kwanza nataka kuzungumza na we mambo matatu ninapoweka msingi wa somo hili. Namna ya kujitoa toka kwenye madhara ya viti vya enzi, vya miungu juu ya maisha yako. Jambo la kwanza nataka kusema na wewe juu ya maana ya enzi. churches. cha enzi. Kukieleza tupo kwa uwepesi kadri tutakavyokuwa tunaendelea mbele tutakuwa tunaingia ndani kidogo Kiti cha ni nafasi ya utawala iliyopo katika ulimwengu wa roho ambayo ina mamlaka juu ya mwerekero wa maisha ya ni nafasi ya utawala iliopo katika ulimwengu wa roho ambayo ina mamlaka juu ya mwelekeo wa maisha ya watu nafasi kama hizi. ambazo biblia inatumia neno viti vya enzi ni nafasi ambayo utaikuta kwenye familia ni nafasi ambayo utaikuta kwenye jamii. Ni nafasi utaikuta makanisani, Ni nafasi utaikuta kwenye nyanja ya kibiashara, Ni nafasi utaikuta kwenye nyanja ya kisiasa Mahali popote pale penye utawala hata kama ni mdogo kiasi gani. ukashanga ukashangaa sana ukakutana na hiki kitu kinachoitwa viti vya Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu watu wengi sana wamejizoeza kuangalia mambo ya ulimwengu huu kwa jicho la kimwili badala ya kuangalia kwa jicho la kiroho Kuna vitu vingine hawataona haraka. Kwa mfano. Ni kitu cha kawaida ukienda kwenye kamati zote zile mara nyingi watasema tuchague mwenyekiti to my scale kama tuchagua mwenyekiti Tunaenda sasa mwenye kiti ni maneno mawili Mwenye desh. kiti Wote mmeingia kule ndani hakuna alienda kiti Lakini mkifika pale mnasema tunahitaji kumkabidhi mtu kiti podiria nini ili aweze kuongoza kwa hiyo hawezi kuongoza bila kiti na sivyo hakuna sababu ya kumharalishia kiti tunaenda soso so. na kiti kina upendeleo Masa, tunataka ajenda kwa ruhusa ya mwenye kiti Mwenyekiti anaweza kusema kwa upendeleo kwangu nataka na kumpa yule nafasi ya swali la mwisho. Na hakuna mtu anataka kuuliza kiti. Watu wengi sana wanafikiri swali la mwenyekiti ni swali la kimwili. No, ni swali la kiroho. Kwa sababu unaposema tumpe kiki. Mwenye, kiki. Icho, kiti mwenyekiti. Hicho kiti mnachompa kikwa. kwa sababu wote tumakalia vinao ufananana. Mnampa kiti katika ulimwengu wa roho. Tunaenda sonoso. Gafula anakuwa na madaraka juu yenu, gafula anaweza akapiga meza kila mtu akanyamaze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ninalotaka kuzungumza nalo tutakao tu naingia ndani polepole. Pole. Kuna mahali ninataka kwenda kufika sikia law. Jambo la pili ni hili. Biblia huwa ina kati ya utawala wa kiti tawala na mtu aliyepewa kutawala kwa kutumia kiti Biblia inatofautisha. Biblia inatofautisha kati ya utawala wa kiti cha utawala na mtu aliyepewa kutawala kwa kutumia kiti nataka tuangalie mifano kadhaa utaanza kuelewa kwa undani kidogo Matayo sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa ishirini na tatu mstari wa kwanza mpaka watatu anasema kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema waandishi na mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa basi yeyote watakayeoambia Abu na kuyatenda lakini kwa mfano wa matendo yao husende maana wao hunena lakini haotendi nataka uone hivi kama hawa maforzaio waliketi kwenye kiti cha Musa Hawo keti kwenye kiti cha chao waliketi kwenye kiti cha Musa Yesu anasema hivi hawa wameketi kwenye kiti cha Musa sikieni wanachosema msifuate wanachotenda kwa nini kwa sababu wanasema maneno ya kiti hawasemi maneno yao wanasema maneno ya, wana ya kiti na wanatenda tofauti na kilicho kwa kwenye kiti Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe haleluya kwa hiyo wamekaa kwenye nafasi kama maforce lakini wamekalia kiti ambacho sikikwa kwa hiyo kama kiki maana yake ni nafasi ya utawala inamaanisha mafarisayo hawakuwa na utawala wao kwa sababu walikuwa wamekalia kiki ambacho sicha kwao ungekuwa ni utawala wa kwao Yesu angesema wamekalia kiki cha mafarisayo lakini wamekalia kiki cha Musa ambacho ni nafasi ya utawala ambayo Mungu alimpa Musa payo mafalsayili wanakaa pale. Cheki jambo hili litakusaidia. Aliyekaa kwenye kiti ni tofauti na mwenye kiti. Yule mwenye kiti, wa falsayili sio Mwenye kiti wa mafalsayili ni Musa. Tunaenda sasa. Lakini wow, wao wameka kwenye kiti chake. Unisikilize jambo lingine litakusaidia. Musa alishakufa lakini kiti chake kinaishi. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Nataka ni kuonyeshe kwamba Biblia iko wazi kabisa kutofautisha mtu aliyekaa kwenye kiti na kiti alichokali. Nataka udakee. Tusogea mbele tena kidogo. Angalia wafalme wawanza sura ya 2. Wafalme wawanza sura ya pili mstari wa na mbili. Wafalme wawanza sura ya 2 ule mstari wa na mbili. nataka uone jambo hili nina sema zi. basi Suleman akaketi katika kiti cha enzi cha Daudi baba yake na mfalme wake ukawa imara swema Suleman, Suleman alikaa kwenye kiti cha enzi cha Daudi sasa baada ya kupata picha ya mafarisayo nili sasa kwanza kuelewa mistari mingine inaposema kwa sababu kama Suleman amekaa kwenye kiti cha Daudi ule utawala wote kwake ni utawala wa Daudi kwa sababu mwenye kiti ni Daudi alikaa kwenye kiti ni Suleman na Biblia inasema Daudi hakuwa tu mtawala alikuwa babake tunaenda pamoja Bwana Yesu asifi kuna watu hapa katika familia zao ambao baba zao walikuwa na viti. Na wao wanafikiri wanaishi maisha ya kwao, lakini kwa kweli Sulemani hakuishi maisha ya kwao kwa sababu maisha yake yalikuwa yanategemea kiti cha babake. Sikuja tuangalie baadaye kitu gani kilitokea kwenye maisha yake. Lakini nataka uone hii picha itakusaidia sana kwa sababu si watu wengi sana wanatofautisha hivi tu angalia wafalme wa sura ya 11 kuanzia ule mstari wa tisa mpaka wa 13 uone kilichotokea baada ya Sulemani kufanya makosa wafalme wa sura ya 11 kuanzia ule mstari wa tisa mpaka wa tatu. basi Bwana akamghadhabikia Sulemani kwa sababu moyo wake umegeuka naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli Aliemtokea mara mbili akamwaamuru katika habari ya jambo hilo hilo no, asifuate miungu mingi lakini yeye hakuyashika aliyoeamuru kwa hiyo bwana akamwambia sema kwa kuwa umefanya hayo wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizo kuamuru hakika nitaura ufalme wako mwako nami nitampa mtumishi wako walakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako Nitauraua nita utoke katika mkono wa mwana wako lakini sitauondoa ufalme wote pia nitampa mwana wako kabila moja kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu na kwa ajili ya Yerusalem nje uchagu Bwana Yesu asifiwe haleluya cheki jamuhuri itakusaidia Sulemana alipokosa Sulaiman aliadhibiwa kiti hakikwazibiwa na kwa sababu kiti hakikwazibiwa wakati Suleman akiwa anatawala na yeye adhabu haikumpata Mungu anatenganisha kati ya adhabu inao kwenye kiti na juu ya mtu aliyoku juu ya kiti Biblia inaposema mtararua katika kipindi cha mtoto wako. Lakini kipindi iki ambacho unatawala si cha kwako. Ni cha Daudi. Kile ambacho kilitakiwa kiwe cha kwako umeshajitvuruga. Kwa hiyo mtoto wako Nikampa sehemu kidogo sana. Tutapoja tuangalie baadaye. Mtoto wake anayetajwa jina anaitwa Rehoboa. Mtumishi wake ni Jerobam. Jerobam akapewa nafasi ya kutawala kabila kumi. Ambaye ni mtumishi mtoto wake Solomon akapewa kabila moja na akaishia kupata mbili. Dasao ni credit toxicity. alikuwa mjukuu wa Daudi. Maisha yake yalitengenezwa na Daudi na baba. Rehoboam, hakuwa na maisha yake kabisa. Unaweza kufikiri una maisha ya kwako. Unjui ni kiki kiki kwa changana mazingira uriyo naye. Na usijui namna ya kutoka. Kaseme Biblia yako. Rahab hakuwa na maisha ya kwake. Amepata kiki kutoka kwa babu. Amepata adhabu kutoka kwa baba. Haleluya. Haleluya haleluya. Hallelujah hallelujah Bwana Yesu asifiwe Hallelujah Lakini kuna jambo lingine ambalo nataka uone kwenye kile kitabu cha Samuel wa pili Samuel wa pili sura ya 20 na 1 sura na 21 ule mstari wa kwanza. Ningeritaka soma baadaye. Kwa kwanza nataka kuona tu wa kwanza anikuonyeshe kitu. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu. Mwaka kwa mwaka. Naye ya Daudi akautafuta uso wa buwana. Bwana. Bwana akasema, "Ni kwa ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibion." Cheki itakusaidia. pale wapo, wakati Mungu alipokuwa ananifundisha haya masuala na mara nyingi ili jambo ni muhimu kurudia mara kwa mara kuna namna ambapo Mungu ananipa staili ya kufundisha lakini huwa hanipi masomo kwa ajili ya kufundisha ni masomo ambayo Mungu ananipa baada ya kumuuliza Mwashuja juu ya maisha yangu mwenyewe na ya familia ya kwangu kwamba Mungu kuna mahali ya tujavuka kuna mahali cha kukwama tukitizama mistari tukitazama ndoto ulizoweka kwenye maisha yetu hazifanani tumeomba kila maombi tunayoyajua hatusogei ina maanisha tumekwama mahali tusaidie kutoka kwa anaalika kutufundisha kimoja baada ya vingine. alafu baadaye ndipo anasema fundisha watu wengine alafu ananipa staili ya kufundisha ninakueleza kwa mukusudi kabisa ili uweze kujua vitu vingine ambavyo nilikuwa namuuliza Mungu na anayonionyesha ambavyo kwa jicho la kawaida si rahisi sana ukaviona kwa sababu Mungu aliponipeleka hapa na kunionyesha habari za Sulemani swali nililo muuliza nikamwambia Mungu inakuwa kwaje kiti cha Daudi kililinda kipindi cha Sulemani lakini kiti cha Daudi kilishindwa kumlinda Daudi wakati natawa. Baadaye nirudie. Hebu mwambie jina nyako. Hiki ni chakula cha watu wazima. Kama unajua kufanya Bible study, hizi ni siku tatu za Bible study. Bwana Yesu asifiwe. Okay, gja nirudie swali. Mungu anamwambia Sulemani, umefanya makosa na kuna adhabu juu yako. Lakini siwezi nikakuwazibu wakati umekaa kwenye kiti cha Daudi. Awusikana. Gonna... Sasa kama kile kiti cha Daudi kilimlinda huyu ndugu ambaye nimkomosaje? inawezekanaje kiti cha Daudi kishindwe kumlinda mwenye kiti? Kwa nini Daudi ya bebe adhabu ya Sauli na Rehobamu abebe adhabu ya Sulema. Sina salaoka leo hivi mpaka ujue siri ya utendaji kazi wa viti vya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Daniel ile sura ya tano. Daniel sura ya tano mstari wa nane mpaka wa 20. Daniel sura ya tano. 5 nane mpaka wa 20 na kama unataka kufuatilia zaidi utasoma Daniel 4 mstari wa 24 mpaka 27 Danieli 5 18 mpaka 20 alafu Danieli 4 24 mpaka 27 lakini nataka kusoma Daniel 5 18 mpaka 20 alafu licherefu Anasema hivi Kwa habari zako efara huyu ni Daniel anazungumza na Belshazzar aliyekuwa mtoto wa Nebuchadnezzar Asema Mungu aliyejuu alimpa Nebukadnezar baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu. Na kwa sababu ya ule ukuu aliompa watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumua alimua, aliyetaka kumwacha hai alimwachia hai. Aliyetaka kumtukuza alimtukuza, aliyetaka kumshusha alimshusha. Lakini moyo wako ulipo inuli. moyo wake ulipoendiliwa na roho yake ilipokuwa ngumu akatenda kwa kiburi aliyuzuliwa kutoka katika kiki chake cha elves nao wakamuondolea utukufu wake lile neno aliyuzuliwa manake aliondoka sasa ukisoma sura ya 4 kitabu cha Daniel ule mstari wa 24 mpaka 27 utaona jambo la jambo kidogo ambalo sijajua kama Mungu atanipa nafasi ya kuzungumza hapa kwa muda tulio nao labda wakati mwingine lakini huyu ndugu aliondolewa kwenye kiti kiti kikabaki wakati anatumikia adhabu ya yani nyakati saba Mungu aliamua kukitunza kile kiti tunaenda pamoja Bwana Yesu asifiwe Adituza kile. na inasema katika ile ndoto aliona, aliona mti umekatwa na ile shina au kisiki. Kisiki maana shina lenye mizizi iliyoshika ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nazungumza nao pointi ya pili ambayo nataka uone jinsi Biblia inavyotofautisha kati ya mtu aliyoko kwenye kiti na kiti kilichokali. Ah, la Mungu anaweza akamuondoa mtu kwenye kiti. Kama Biblia yako Inasema Jerobam alitawala miaka 22, Rehobam miaka saba. Mtoto katawala miaka saba, atikiwa kwenye kiti ambacho ungetegemea kiwe na neema cha Daudi, akatawala miaka saba. Lakini, yule aliyekuwa kwenye adhabu ametawala miaka 22. Kasaba Bibilia yako. Bibilia inasema kwa ajiri hii litawatesa auzao wa Daudi lakini si daima. Unakosa nini? wanatasaka kwa sababu ya ugonjwa ulio totokea kwenye kiti Ndoto ya Rehobam na maisha yake imvurugwa kabisa huyo ni mtoto wa Suleman. ni mjukuu wa Daudi Maisha yake imvurugwa kabisa hajui kilichomvuruga wanasema kafaka anaongea kitu gani adhabu ilimpa nafasi ya Rehobam kujua kilichotokea ikamficha Rehobam kujua kilicho sababu kwa biblia. Unasema kwa unaongea kitu gani? Hakuna kitu kilichonisumbua kama hicho. kwamba unaweza ukaishi katika adhabu ya Mungu na neema ya Mungu katika mazingira yayo. Na neema ya Mungu ikiwa kidogo, adhabu ikazidi. Unaumini. Ndio maana Biblia inasema, kweni katika neema." Biblia inasema kwa kadri ya neema, maana yake neema ni kipimo unasema kitu katika shetani hawezi kuingia hapo mpaka kwa na mlango tunapita tulitazama ili vizuri kusaidie hili mahali popote hapana dhambi usimuogope shetani unasema mka sasa unaoje katika nataka nikusaidii shetani hatawali bila sheria anajua sheria biblia inasema dhambi iliingia ulimwengu ninamaanisha kuna wakati zambi haikuwepo ulimwengu na zambi ilipoingia mauti kaja na mauti katawala Kwa hiyo utawala wa mauti hauwezi kuja mahali popote mpaka kuwe na zambi mahali. Ndio maana Mungu akikumsumbua kumweka Adamu kwenye bustani wakati Shetani yumo mbelele. Na Mungu akimsumbui kukuweka katikati ya vurugu na katikati ya mbwa mwitu, akimsumbui, madamu usifungue mlango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Tachokiona kilichotokea. Ni kitu gani kilifanya maisha ya huyu ambaye kingetegemea kwamba kitu cha Daudi kimusaidia kimenyonga mpaka kipindi chake cha kutawala Tutataka tu, tu, tu, tu, tu, kuja kufuatilia hapa baadaye utakoje kuona vitu vingine vilivyo vigumu vilivyotokea kwa watu lakini nitaka uone kwamba kuna shida iliyotokea ambayo ili wahusu wale ambao wako chini ya kile kiti na baada ya miaka kadhaa Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Ukisoma habari za za, za Daudi na sauli ule mfano niliokupa kwenye Samuel wa pili sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka watatu 3 Leo tu mstari wa kwanza lakini kasome mstari wa 2 na watatu kwa baada ya Mungu kumwambia Daudi ni kwa sababu ya saudi. Bibi nasema Daudi akawa tafuta wa Na akawaeleza wa kitu cha Jabusa kwamba nifanye nini ili mpate kubariki urithi wa Bwana. Urithi wa Bwana. Maana yake hawa watu kwa miaka 30 Wameteseka kwa kosa wasilojua. Ardhi zimepata ukame. Azana nimepata shida kwenye kikiti nimepoka mafuta mara tatu lakini bado kuna mkazo nimemuuliza Mungu anasema ni kwa chiri ya Sauli nataka kukufikishia hapa nani andejua ya kwamba kiti kilichopokea wakati kilimlekeshi mimi sikuwa kama unajua kwa nini Daudi alizuiwa kujenga nyumba ya Bwana acha nitarudia kidogo wakati nazungumza juu ya urithi ili uweze kuelewa kilicho mzuri Daudi Biblia nasema mikono yake imejaa Kitu ambacho Daudi hakuchua ya kwamba mwenzake alifukuzwa kazi vitani. kilicho kazi ni kwa sababu hakutii akiwa vita Alipokea kazi mahali mwenzake kapotezea kazi na hakutengeneza na kutubia kosa la mwenzake akanyimwa ndoto yake kwa sababu hakushugulikia kosa ileo ufanya akapata kiki. ndio maana lazima ucheki kila wakati mtu yeyote anaingia kwenye nafasi ambayo mwenzake ameondoka asikujifunza kutubia uovu wa mwenzake na ye atafukuziwa kwenye mazingira hayo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya inawezekanaje uh, huyo ndugu anayeamua kumhukumu Yesu anakaa kwenye kiti cha hukumu halafu mateso anapata mke wake kwenye ndoto Nasome Biblia yako mpaka yule mzee wa watu wakasema letenie imagine naye Mimi sina hatia Mungu kama unataka kuazibu azibu, azibu kiti lakini mimi sina hatia simtasse mke wangu huko nyumbani Una sema kasego kitu yake Baba anakorofisha ofisi ya fikiri ni la kwake. Mke na watoto wanateseka jbali. Mama anakorofisha ofisi kwenye nafasi yake. Au anakorofisha kanisa, au anakorofisha kwenye ukoo. Watu wanaanza kupata shida kwenye nyondo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya haleluya. Koje nikuonyeshe mstari wa mwisho ili tuombe ili niku nikupe nafasi ya kuenda nyumbani mapema Angalia kitabu cha kutoka sura ya 11 Kitabu cha kutoka sura ya 11 Kuonyesha jambo pale litakusaidia Kutoka sura ya 11 Kutoka sura ya 11 wale mstari wa 4 na 5 anasema Musa akasema Bwana asema hivi Kama usiku wa manane mimi nitatoka nipite kati ya Misri na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa. tangu yule mzaliwa wa kwanza wa Farao aketia katika kiti chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa huyo kijakazi aliye nyuma ya jiwe na kusambi Nataka uangalie wafalme wa kwanza sura ya pili, sura ya ya pili. Nataka uone ule mstari Usoma, kwa cha chada, wa 12 tumeosha somo kwamba Sulema aliketi katika kiti cha enzi cha Daudi baba yake nataka muone mstari wa 19 basi basi Bethsheba akaingia kwa mfalme Sulema aseme naye kwa ajili ya Adonai naye mfalme akainuka kwenda kumlaki akamuinamia akaketi katika kiti chake cha enzi kisha akaagiza aiwekewe kiti cha enzi mamaye mfalme naye akaketi mkono wake wa 10 angalia mstari wa 20 mama aka sema haja a, ndipo akasema haja moja ndogo na kooma usinikataze mfalme akamwambia omba mama kwa kuwa siwezi kukukataza neno nataka uone chombo la msingi hapa likakusaidia bibi yake alisemelea mungu alimwambia farao nitapiga mzaliwa wa kwanza Aketie kwenye kiti cha enzi ya cha farao hiyo aliyekuwa anatawala Misri si farao bali mzaliwa wa kwanza wa farao kwa sababu mzaliwa wa kwanza wa farao ndiye aliyeketi kwenye kiti cha enzi cha farao inadafu moja. U, ukiunganisha na kutoka mbili mstari wa 12 utaelewa anaposema usiku huu nitapiga wazaliwa wa kwanza nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Miungu ya Misri ndiyo ilikutoa ile kiti ambacho alikuwa nakalia farao lakini hawakumruhusu yeye. Kesi wakasema tunataka mzaliwa wako wa kwanza kama sadaka akaye hapa. Na akakaa pale kwa yeye yuko ofisini anatawala lakini kwa kweli nguvu zake ziko ndani ya mtoto Anaekaa kwenye pictures Ndiyo maana nyingine unaweza ukaenda dukani ukakuta mtu amekaa kwenye kiti hata akili haizipo mtaira kabisa lakini atakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni unabaki kusema wanamtesa tu huyu nini basi wasimuondoe akakaa ah ni kiti kwenye kiti Unasema wakati kunaongea kitu gani Suleman alikuwa na kiti cha enzi cha baba yake kiti cha Daudi lakini alikuwa na viti vya enzi vingi kwa sababu mamaka alipokuja ili kuhojiana naye juu ya Adonai ad ad Adonai e, bibi ana hivi akasema mleteni mamaangu kiti cha enzi na mamaka akaka mkono wake wa kulia na mkono wa kudia ni mkono wa shirika maana yake ni kwamba anamwambia mama njoo unisaidie kutawala utakachosema kinapita it is the final unasema kasema unaongea kitu gani nataka nikuulize shauri lako linapozungumzwa na viongozi mahali popote pale wanani wamekaa kwenye viti vya enzi upande wa kulia wa yule mwenye kiti kwa sababu na wao wanaweza wakapewa viti na maneno yao yakawa na nguvu na ya yakakumalizia kiti ndakoleta swidi zilizoko kwa mfano ningekwambia waombee wa, umbe, wa, mis, wa, wa, wa, izle, wa misri wa wana wa Israeli watoke Unge Misri ungeombaje ungekunda mshugulikia farao lakini wrong number unamshugulikia farao kwa sababu farao hajawashika aliyawashika ni mzaliwa wa kwanza ndio maana aligokwa unasema kwa kasebono kitu gani umepeleka kesi ninazungumzwa hapa wewe unakazana kumwomba Suleman wakati mama yake mzazi ndio amepewa kiti haseme neno final Usipojua hivi vitu kuna vitu vingine hutayaelewa kwa nini kwama. kwa sababu unaelekeza nguvu yako kuomba mahali ambapo si wenyewe na hujajua namna ya kumskiliza Mungu na kuonyesha kwenye maandiko mambo na kusomea hivi vitu kwenye mstari uweze kujua unasema kwa sababu unaongea kitu gani sikiliza shetani hana kitu chochote alichobuni katika ulimwengu wa roho sheria zote za ulimwengu wa roho ni Mungu katengeneza ila shetani anajua kuzitumia kuliko watu unasema sema unaongea kitu gani? Tafsima Biblia yako. Biblia inasema, yeye ashindaye nitampa kuketi kwenye kitu cha ezi kama na mimi nilipoawa kuketi na baba yangu. Maana yake ni sisi tumeketi pamoja na Kristo. Watu wakifikiri ya kwamba Yesu ndiye anayetawala, lakini Yesu anatawala ndani yetu tukiwa tumekaa kwenye kiti. Oh haleluya haleluya. Oh, glory to God, glory to God. Haleluya haleluya. Hallelujah. Lakini lazima ufahamu ya kwamba unaweza kuwa Mkristo na usiwe na kiti. Kuna sema inawezekana ile kwamba umepewa uhalali wa kuwa na kiti haina maana umeketi kwenye kiti. Ndiyo maana viti vingine lazima uwapishwe ili ijulikane umekubali. Kuna barua kwanza ya kusaini kukubali alafu ndipo naapishwe. Kama unafikiri natania kama uuliza Yeremia mkipotana naye bingwa. Yeremia alisema aliambiwa nimekuweka juu ya mataifa, kubomoa na kuharibu na kujeza. Alisemaji, ah, mimi ni mtoto. Ameteuliwa mbingu kuwa nabii, Na Nafsi ukafikiri alikata, alikuwa anatalea aliona ni nafasi ngumu. Angesema no na no, wa amlozi nitateso nitapigwa kuliko niendelee kupata shida ya kutaa kwenye nafasi afadhali niwe mkristo raia mimi naenda kanisani na piga tu pambio usije ukafikiri kukaa kwenye nafasi za kupambana na viti vya miungu ni kazi nyepesi ni rahisi kwenda kanisani na kupiga pambio ni rahisi kuja kwenye seminar tu namna hii na ukasikiliza lakini ukapewa kazi ya kuharibu na kuangamiza na kubomoa kafikiri ukafikiri ya atanyamaza Wao well, ndioona mtu kanisani anasema kwa, kwa mazingira ya namna hii mimi nafasi ya uzee wa kanisa sitaki. Kwa mazingira maneno manene yamezidi sana. Unajua watu wanapepeta pepeta. Sasa kama watu wote watakindia wapepetaje maneno, wapepesa neno la Bwana ili na wao waweze kukimbia. Ameni shukrani sana mabasi. Kufaka kama kama kuna mtu atataka kufanya kazi ya Mungu wakati kanisani ni shwari. Unafama kasefu na ongea kitu gani? Tutatukuje tuangalie mwambie jirani yako muakase gana mwaga zeke hajaanza kujenga. Haleluya, haleluya. <laughs> Hii ni siri ajabu sana na kujua. Unaweza kutaeuliwa kuwa waziri na no ukakata. Kwa hiyo ile kwamba umeketi pamoja na Kristo haina ma, haina maana umeteti. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mimi siri ya Johnson unahitaji kujua. Na mapepo hayafurahi sana uweze kusikia kitu cha namna ha, Haya ni mafundisho ya ndani tu. Kawaida nafundisha watu wachache wenye mzigo wa kubeba haya maswala. Lakini Mungu anakuachilia hope namna hii anasave notice kwa nguvu za giza kwamba yuko mjii, na kwamba anataka kupita na kufanya kazi yako. haleluya ogro oh, glory to god glory to god rama korsikilia basuka mm -hmm. wako watu hapa ambao nafsi za, zimeshuka kwa nini tuangalie tu lakini nasikia tu roho mnafikapo kusema tungoa hawa kutokana sababu kesho utapata shida sana kukuja. Yesu atapigana weko na nguvu za kusiya Na Mungu anataka kuhakikisha umkuchukua weka mkono wako juu ya kifua chako. Ili mapefo yote yere nafsi yako kupitia kwenye kiti chochote kimo. kwa Mungu reheha. Asante kwa sababu ya waminifu wako na neema yako iliyoko. Nina damu ya Yesu Kristo iliona Wakutuondoa na uhalali wa kutuondoa kwenye mikila menyororo ambayo shetani anatuvuruga nayo. Nina enao maneno mazuri kuliko ile ya habibi ambayo inafungua na, na kuondoa maagano yote yanayotengeneza viti vya miungu mingine na kuweka agano lingine. Ee Mungu katika jina la Yesu Kristo wananatete. Kwa damu ya Yesu Kristo wananatete. Kwa damu ya Yesu Kristo wananatete. Ninamtenganisha huyo mtu na nafsi yake hiyo na nguvu zote za giza zilizoachiliwa kutoka kwenye viti vilivyoko ofisini, vilivyoko kwenye familia yake, vilivyoko kwa babi yake, kwa, kwa baba yake katika jina la Yesu, katika jina Yesu Kristo wa Nazareth katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Mungu ninaomba toba ili apate uhuru tokao kwako. e Mungu katika jambo lolote lilosababisha aingie kwenye shida hata kama ni na hajui sababu yake. Mungu ninaomba mkomboe kwa ajili ya maombi haya tunayoomba kama makuhani wako. Katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ili apate angalaa uhuru wa leo e 1 kesho apate nafasi ya kusonga kwenye uwepo wako. Asante Bwana Yesu kwa uaminifu wako karabu shekheri asaepo achia nafsi yako achia nafsi ya yako usijali achia nafsi yako mama achia yuko kijana kwa jina Yesu Kristo na utakana kwa jina Yesu kwa jina Yesu kwa jina Yesu kwa jina Yesu toka toka toka toka achia nafsi yako achia nafsi yako sasa kwa jina la Yesu Kristo Poka, achia nafsi yako. Poka, achia nafsi yako. Kwa jina la Yesu, tunaufungua kwa wanyao minyororo. Kwa damu ya Yesu Kristo wanazata. Kwa damu ya Yesu Kristo wanazata. Kwa damu ya Yesu Kristo wanazata. Kwa damu ya Yesu Kristo wanazata. Kwa damu ya Yesu Kristo wanazata. Karibisho wa Sogeza, sogeza. Hapo acha wao. Kwachana Yesu Kristo Kwa Kwachana Yesu Kristo anatule. Mando robo sikiria ndara yako. Rako kori yesaka. Rako kori sikiria yako. Tunakata uo mfano wa mkufu kwenye shingo yako. Sasa kwa damu ya Yesu Kristo huo mkufu wa kipepo tunaokata kwa damu ya Yesu Kristo na nguvu za gisa. mliokaa kwa huo mkufu toka kwa jina Toka. Yesu toka kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu toka achia maisha yako yesi anatoka raba koresu nilikafunga wasomba katikati kwa kusema ngoja timatukojea Tunamaliza safari hito. Kwaona tulivyosanaaliza tunamaliza safari hito. Ramando robosi. Rako korobushanda. Pachina. Sai oniu. Pachinasa baka rabako